Поруда лежить осторонь шляхів, що ведуть до Куско, і має повністю відкриту південну сторону. Море в плані, нагадують пилку із зубцями, що є повним абсурдом з точки зору фортифікації. Стіна фортеці мусить бути рівною або трохи випуклою, але в жодному разі не повинна мати інші ніші, котрі заважатимуть обстрілювати нападників. Я завжди виходжу з того, що древні не були дурнями, якщо вони затратили десятки років і незлічену кількість робочої сили на спорудження масивного муру зубчато. Значить, це була причина. Та зараз мова не про... До нині не вщухаються суперечки з приводу того, як будували саксай у Аман. я ходив поміж морів, торкався руками стиків, на власні очі пересвідчуючи, що між блоками годі просунути аркуш паперу, і дивувався, як можна було так досконало обтесати монолітні блоки, окремі з яких важать сорок-п'ятдесят тонн. Якими інструментами їх різали чи висікали, як переміщали, Можна уявити, як шліфують до близьку окремо взятий блок, навіть якщо він завбіршкий. Але яким чином відполірували інший, щоб він підходив до першого, неначе шматок пазла. Як інженер, можу сміливо стверджувати, що на сьогоднішній день не знаю технології, здатної здійснити подібні операції з брилами таких розділів. Може, ви не зрозуміли? Скажу інакше. Якщо мені запропонують відтворити фрагмент такої стіни, пообіцявши за роботу мільйон баксів, я буду змушений відмовитись. Адже не знайду машини, якими зміг би виконати замовлення. Після відвідин Саксай, Уамана, я почувався так, наче голову прищемило якоюсь брилою з його стін. Незабаром шок. Проте в мозку лишилося каверзне питання як трапилося, що люди, котрі збудували таке, програли війну, трьомстам авантюристам, у яких, по суті, не було вогнепальної зброї, попри поширену думку в загоні Піссаро, були лише три мушкети і дві легкі мортири, решта Конкістадорів мали мечі, списи та арбалети. Франциско Пейссаро між 1470 і 1475-1541 роками. Іспанський конкістадор брав участь у завоюванні Панами 1510 років і Перу 1532 років. 36-го років на території, якого існувала імперія і засновник міста Ліма. Увечері 10 липня 2009 року я піднявся на Ойянтайбо-тамбо. Від сайту нічого особливого не очікував, невелика зупинка на шляху до Мачу-Пікчу та й усе, і дарма. Те, що мало бути банальним гайням часу перед потягом до Агуас-Карієнтес, місто станція біля Мачупікчу, стало найбільшим потрясінням за весь час мандрів. По крутих скелях зліва і справа, від річки Патаканчі тяглися до гори ступінчаті сільськогосподарські тераси. На правому березі до практично Прямовисної скелі тулилися кам'яні зерносховища, а в долині річки поступали рештки древніх, проте увагу привернуло інше. Вгорі значно вище за найвищу терасу. На самому вершечку храмового пагорба стояли металічні блоки, відомі як стіна шести монолітів. Порівняно з ними камені, Саксаї. У Амана скидались над дитять, Вони там опинилися. Кар'єри розташовані в ощелені річки Урубамба за п'ять кілометрів від руїн. Як їх витягли на гору по вертикальністі. Як обробили до такого стану, що поверхня каменю стала гладенькою. наступного дня вибрався на Мачу-Пікчу. Знамените і неперевершене перевершене Мачу-Пікчу, коли більшість відвідувачів, а їх там, на відміну від ойян тамбо були тисячі, роззявляли роти від наївного захвату. Я за ці панів вкотре шокований. Щоправда, цього разу шокований неприємно. Оце й усе, згідно з офіційною наукою, Мачу-Пікчу, Спорудили незадовго до вторгнення іспанців. Цебто твердиня посеред хмар стала однією з останніх інкських фортець. А тепер гляньте на фото Мачу-Пікчу і Саксай-Уамана. Порівняйте розміри каменів, з яких складені їхні стіни. Майстерність, із якою зроблено кладку. Питання... Горкітливою лавиною заторохтіли в Гоневже, і Саксай, Уаман, і Мачу-Пікчу будували ті самі люди. Я ніяк не міг зрозуміти, як сталося, що одна з найпізніших фортець, збудована інками, є жальгідною копією споруджених. що, Розучилися будувати? А хіба можна забути спосіб у який колись пересували багато тонні блоги. І це при тому, що в момент вторгнення іспанців імперія інків сягнула найбільшого розказу. Хтось зауважить, що причина у розташуванні Мачу-Пікчу розміщене на гірському хребті 2450, оточена глибоченними урвищами, через що будівничі просто.